Побачене переконало – голод зумисно організований владою. Тією самою владою, за яку він боровся у 1919-му, до послу якої став у 1930-му. Остаточний злам настав, коли Хвильовий дізнався про арешт, 12 травня 1933 року Михайла Ялового, свого колеги і товариша, з яким вони спільно кидали виклик системі, що лише народжувалося, а згодом так само дружно каялися в лапках. Наступного дня, 13 травня, до Хвильового прийшли його друзі, письменники Микола Куліш, та Олесь Досвітній. Усі троє розуміли, вже дуже скоро чекісти прийдуть за ними. Вони не помилялися. Олесю досвітньому залишилося бути на волі менше шести місяців, а жити менше року. Миколі Кулішу трохи більше. На волі півтора року, серед живих чотири з половиною. Обидва зламані чекістами визнали себе винними у всіх безглуздих звинуваченнях уникнути ще одного каяття та арешту зумів тільки господар квартири на момент зустрічі із друзями в сусідній кімнаті на нього чекав револьвер та вже написана записка сьогодні прекрасний сонячний день як я люблю життя ви не уявляєте сьогодні 13 Пам'ятаєте, як я був закоханий в це число? Страшенно боляче. Хай живе комунізм. Під час розмови хвильовий встав і вийшов до сусідньої кімнати, а за мить звідти пролунав постріл. Постскриптум. Справа формуляр на письменника Миколу Хвильового збереглася в архіві СБУ, переживши війну, і неодноразові знищення документів. У 2009 році її підготував до друку і опублікував у книзі «Полювання на вальшнепа» розсекречений Микола Хвильовий, відомий український історик Юрій Шаповал. Розгром слова Уночі 12 травня 1933 року Чорний ворон зупинився поблизу великого шестиповерхового п'ятипід'їздного будинку за адресою вулиця Червоних письменників, 5, у Харкові. Чоловіки в чорних шкірянках піднялися на третій поверх, гучно загримали у двері квартири під тридцятим номером. Розмова була коротка, і господаря помешкання, письменника Михайла Ялового, Гості забрали з собою. Згодом схожі нічні сцени в цьому будинку повторювалися настільки часто, що мешканці тишком називали його між собою ДПЗ – від російського «Дом предварительного заключення» – будинок попереднього ув'язнення. А чекісти відверто глузували, що для економії пального Достатньо було встановити на всіх вікнах та дверях будинку-грати і нікого нікуди не вивозити. Будинок на той час був ще зовсім новий. Його почали заселяти лише в 1930 році. Мешканцями елітного житла були вибрані люди, найкращі – українські радянські письменники. Шестиповерхова споруда, збудована у формі літери «С», і називалася «Будинком слова». У 1933-му, коли від голоду вже конало українське село, почався справжній розгром харківського слова і українського слова в цілому. Михайло Яловий, очевидно, не очікував арешту і не розумів, чому за ним прийшли. Чекісти, схоже, не поспішали пояснювати причини затримання, залишаючи письменнику можливість самому зрозуміти їх. Думка, що сталася помилка, швидко минула, адже її протягом кількох днів ніхто не збирався виправляти. На третій день ув'язнення Яловий у написаній тоді автобіографії починає дошукуватися причини арешту. Розлогий багатосторінковий текст професійного майстра-пера, є, по суті, спробою критичного самоаналізу. Письменник детально розповідає про своє минуле, акцентуючи на заслугах перед комуністичною владою. Головним гріхом вважає участь у партії боротьбистів. Це група активістів Української партії соціалістів-революціонерів, яка відкололася від материнської організації – і почала швидко дрейфувати в бік більшовиків. Врешті її члени влилися до лавка ПБУ. І попри те, що Яловий був одним із прихильників злиття з більшовиками, саме своє боротьбиське минуле він на початках вважав причиною арешту. Тож, ніби докопавшись до головного, спробував використати вживаний уже ним метод каяття заради спасіння вперше яловий каявся за ухили у творчості ще у 1926-му